Ez pedetan nola ez, biperra, saldu, e, e, iduritzen zat, bakarrak zireztela eguna? Ez, uste duzu, ez ez. Badugu uh, Lorenz Laztiri gurekin. E, bestekide bat itsasukoa eta ara hemen ala ere biperra tukikoa izanki, ez ginen bakarrik gireten asko bai gira ekoizten eta idokin girenak ere. Baz, parada bada azken finean erakuslegio bat izateko denentzat. Ah, bizten dena eta jendea heldudea zuen etxe tarata. Bai aurten nazinaz harrigarri da, pentsu dut beste deta jende gehiago badela ere Euskal Herrian gure Iparrra Euskal Herrian bederen eta gure etsaldean hori senditu da hainitz, jendea ekoizpenen erostera etortzen da etxeraino etsldereraino. Haiite guuzi hori kalakanaksea jendearekin denbora pasatzea. Goso da, uh, galderak interesgarriak dira eta nahi dute jakin zinez nola ekoizten dugun, nola egiten dugun lana eta elkartrukak eta hori biziki interesgarria da. Zugu biperra bakarrik uh, hartogorria ere badugu, polenta eta erina eskentzen duguna horrekin, baitugu gaztain ondoak eta beraz gaztain krema bat eskentzen dugu ada nondoak, sakarrondoak eta geriziondoak bad ditugu, beraz erreximentak eta xilea ere eskaintzen dugu horrekin eginik eta gurezukak bai biperrarekin edo errautzetan edo purean edo bad ere bai. Gure ardiak bad ditugu ezituta aipatu aragitarako hemen ezpaitugu aragia saltzen baina bad ardi batzu ere etxaldean. Ongi da ora ainitzeko eh, ezpendez egitea. Hainitz laguntzen du etxalde batentzat gauza bat uh, untxa ez doanean adibidez aurten gerezia ez da bate izan. Bebatak iku bat bestalde beste ateliak batzuk edo beste ekoizpen batzu. Eta horrek uh, ekonomikoki bai laguntzen du eta etxaldetik berean uh, jaten alda ere uh, aski uh, ekoizten dugunarekin hori uh, interesgarria da. Erreiten da biper urtea dela ortengoa? Beraz, untxa hasia zena? Piteaka-piteaka, ala ere, idortea badela esan daiteke gure Euskal Herrian ere, berdea baldin bada beste uh, gune batzuik konparatuz, baina, ara, ur faltana izan gira, beraz, lore batzu ere galdu, horrek senai du e, demora batean ez dugula izaren fruiturik biltzeko, ara, ikusi barda, itxoain barda, orain, uh, ea, euria heldu den, eta eritasun batzu ere heldu dira, piteaka-piteaka, gure koizpenera, lehen beraz, Hara beti berrikuntza batzu eta beti uh, guk ere uh, kasu eman behar eta adaptatu behar. Guai, goizian uh, saldo dugu bedeziki lekuko jendeak. Bai, bai, bai, hola bai. dugu usaila ez peletan. Lekuko jendeak heldu dira goizian goiz eta heki lan iten dugu. Uh. Eta, kanpoko ainit zainit pasatzen da, eta erusten dute, eh? Bai, ara, gero pentsatzen dut, sikatzen dituz dela gehiago gauza... Aintzina emana diren gauzak, adibidez, gero ezi egexementa, jidigasna, e, piskabat hemen lekukoak hausitzen dutena. Biperra Eta nola ez biperra. <laughs> ez peletan izan ki, normalda. Baina <laughs> biztiki zailada mazkena bereziki, egen dekilan ahemana piskabat mozten du. Espresuak ere zira ikusten eta hori biziki izailada, da astekoenetako En izuzatu anio lako furietan ibiltzen behaz. Zare hori uh, beti ausu edo? Ezo ino. Esa ino. Esa? Beteko, bete behko. Zein ero Azteko gogoaik inzida. Piskat uh, denetaik. Yeah? Behba ez ditzuren uh, egismenta bat. Ardikena piskat. Sakak noa eta gero ikusiko. Sinbiak mozena izi da hor? Hai, hai, bai. Jastara, jastarazteko jendeari eta saltzeko ba, piskatere, baina haiteko uh, nola egina den, gure uh, xerriaren eta etxaleren historia, eta hala. Ta... Itxasun egiten eh, duzia hor? Bai, bai, bai. Nola saltzen duzia, Pusketan? Pusketan, xerretan, Oshua ere. Oshua ezurrikin, Oshua ezur, gabe. hala. Esu... Asta penetik hase gira kintoarekin, eh? beste... Egin behar zen, bon, bada alikuko bat eta behar da hori uh, bultzatu, hori hantzu uh, desagertu azen. Ezen, ez dugu ere, pentsatu ere, beste agazabat batekin. Ziek, beste duzi eskaltzeko? Eskual, Eskualxegia Atsiki, Atsua eta Boloñez. Nekina. Zien dako ere, galtsai izan da hor, herritasununekin, kovidunekin? Guretako ez. Ez. Eztak galtza egizan, zenta lekuko jendeare da uh, gureganat. Eta hor dihan uh, guetakoetzen uh, galtza ez. Eta usai jaureak uste segituko direla, hola e? Iduriz ba, zenta badira bergiz jindirenak, somaitila beten murian bergiz dira gureganak, hor dihan uh, iduriz uh, segituko da. Bizekik gazteik axten zidazu? Aitara guntzen hod. Zes altzen duzio hemen? Uh, Ati mozkinak. Azuk zure itenen sur jaxtatasten? Jaxtatasten, tashaltzen. Zebait. dute geienik jendek. Jenderkanekin berak nik esun dutean. Bai, kouchuçu, ser Sergio ITN hor gauzak. Stirak, gibela, pizkat denatzak.